Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm azi să vorbim despre dragostea către aproapele. Măsura dragostei către aproapele este dragostea către noi înșine, după porunca Mântuitorului. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. După cum dragostea către Dumnezeu nu se poate înțelege fără dragostea către aproapele, la fel nici dragostea către aproapele nu se poate înfăptui fără dragostea față de noi înșine. Căci în măsura în care ne cunoaștem pe noi înșine, ne iubim și ne prețuim, Vom ști să iubim și să prețuim și pe aproapele nostru, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași măsură vi se va măsura. Dragostea către aproapele trebuie să înceapă, deci, întotdeauna de la noi înșine. Roadele dragostei către aproapele le arată Sfântul Apostol Pavel când spune, Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, Toatele suferă, sufere, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Din dragostea către aproapele răsar răbdarea, bunătatea, îngăduința, blândețea, mila, recunoștința, cinstea și dreptatea. Pe temeiul dragostei către aproapele înflorește adevărata viață de obște. Păcatele împotriva dragostei către aproapele sunt Pisma sau invidia, care înseamnă părere de rău pentru binele apropiului și bucurie pentru nenorocirea lui. Apoi ura, clevetirea, înșelăciunea, furtul, omorul și toată nedreptatea. Păcat este și toată pilda cearea dată prin cuvânt sau faptă, căci ea abate pe mulți de la calea cea bună și îndeamnă la rău. În privința aceasta, Mântuitorul spune... Cine va sminti pe unul din aceștia mici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui dacă și-ar lega de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Dreptatea față de aproapele este recunoașterea cu fapta a tuturor drepturilor ce se cuvin aproapelui și ocrotirea lor cu sfințenie. Dreptatea cere să dăm fiecăruia ce este al său, și să nu păgubim pe nimeni cu nimic. Astfel, dreptatea este dovada dragostei către aproapele și se arată în respectul vieții, sănătății, cinstei, libertății și a tuturor bunurilor lui. Ea este, precum s-a spus, temelia bunei rânduieli între oameni, sprijinind ordinea și înflorirea vieții obștește. Împotriva dreptății față de aproapele, se păcătuiește prin toate formele de nedreptate, care păgubesc într-un chip sau altul pe aproapele nostru, ca de pildă furtul, înșelăciunea și altele. În Sfânta Scriptură citim, Nedrepții nu vor moșteni părăția lui Dumnezeu.